till Flammans karantänpodd, avsnitt 9. Vi har i coronapandemins spår startat något som vi kallar för karantänpodden. Vi tar upp ämnen och intervjuar människor som kan få oss att förstå vad som händer och förhoppningsvis ge vänsten verktyg för att formulera krav och lösningar för tiden som kommer följa efter coronakrisen. Jag heter Anna Herdy och jag är chefredaktör för tidningen Flamman. Och Idag har jag med mig Kjell Rautzius som är välfärdsutredare på LO. Hej Kjell! Hej san! Hur är läget? Är du symptomfri? Ja, det är jag. Jag har nog inte drabbats av corona tror jag än så länge. Men eh, annars är det bra. Vädret här ute är också bra. Och så där. Men det är ju en fruktansvärd period vi lever i med den här coronakrisen. Alltså den påverkar vi naturligtvis. Ja, den gör verkligen det. Man tänker på det hela tiden och funderar kring det. Eh, minst sagt. Jag tänker att... Du och jag framförallt ska prata om eh, sjukförsäkringen. Det är ju ditt expertområde, eller hur? Ja, ett av expertområdena. Mm. Jag jobbar också med andra delar av välfärdspolitiken. Men eh, genom åren har jag jobbat lite extra med sjukförsäkringen. Och eh, sitter med i olika referensgrupper som offentliga utredningar har. Och har jobbat fördjup fördjupat mig lite extra just i sjukförsäkringsfrågan. Just. Och för det som, det som jag har reflekterat ganska mycket... Eh, på, eller liksom under den här pandemin är ju att det socialförsäkringssystem som vi har eh, Det blir på något sätt tydligt vilka brister som finns i, i den Och hur beroende, alltså krisen också uppenbarat hur beroende vi är av de här systemen eh, liksom Bara som ett exempel var ju karensdagen en av de första sakerna som blev liksom den stora en, en av de stora åtgärderna som regeringen gjorde. Och sen kan vi diskutera huruvida man avskaffar den eller inte. Men, eh, men det var ju uppenbart att socialförsäkringssystemet spelar enormt stor roll i hur vi arbetar generellt. Eh, jag tänkte att vi skulle dela upp det här samtalet lite i en före corona, under corona och efter corona- Mm. del. Så jag tänkte att om du skulle kunna ge någon slags liten bakgrund eh, hur har liksom utvecklingen av framförallt sjukförsäkringen sett ut under de senaste eh, decenniet eh, lite kort sådär. Mm. Man kan ju tänka precis som du säger i tre olika steg här Och jag tror det är viktigt också att man lyfter fram det här med att eh, under coronakrisen så har en hel del sådana här fel. Det hamnar i blixtrysning, kan man säga. Men det är ju inte något nytt system, utan det är sådana som har funnits i systemet ganska länge. Och då måste man gå tillbaka för att hitta vad är orsaken till det. Och grunden egentligen till, till att vi har problem i sjukförsäkringen hittar man, som du säger, lite sann tillbaka Så jag tror att den stora systemförändringen som har ställt till det och som fortfarande påverkar hur. Sjukförsäkringen fungerade under coronakrisen skedde 2008. Mm. När man gjorde ett jättestort systemskifte alltså både i sjukpenningen och sjukersättningen. I sjukpenningen så införde man strama tidsgränser och man strama åt eh, villkoren och kraven. Och I sjukersättningen, det som tidigare kallades förtidspension, så införde man så tuffa kvalifikationskrav så att regeringens egen utredare sa att ja, men där har vi något sannolikt OECD-världens hårdaste kvalifikationskrav. Mm. Mm. Alltså man skulle på tumskruvarna ordentligt mm. och bakgrunden till det, det var att den dåvarande alliansen regeringen utgick ifrån att människor fanns i sjukförsäkringen som inte skulle vara där. Alltså man utgick ifrån någon form av fusk och överutnyttjande diskurs. Mm. Eh, och, och den diskussionen satte igång i början på 2000-talet. Där man sa att eh, den här så kallade sjukdrivningsexplosionen som vi hade mellan 1997 och 2002 och 2003, någon gång, när eh, sjukfrånvaro och sjukfrånvaro fördubblades, mm. eh, det skulle ha berott på att ja, men det är människors attityder till arbete och sjukfrånvaro förklarat. Mm. Och ha på det sättet, då kan man ju förstå att det finns en logik bakom att skruvar åt villkoren. Mm. Är det sättet att människor överutnyttjar systemen, ja, men då måste man ju åt det. Mm. Nu har ju forskningen efteråt visat att ja, det där stämde inte. Utan det man egentligen gjorde i stor från alliansens mm. sida, det var att man individualiserade ett strukturproblem. Och strukturproblem var eh, väldigt nära kopplat till det som skedde på 90-talet, alltså 90-talskrisen. Mm. Eh, då skall man ner de offensliga budgeterna, det blev tuffare ute på många av de här arbetsplatserna där och ökade. Man använde också New Public Management, alltså marknadstäckande som någon form av nedskärningsverktyg. Mm. Och det stimmade arbetsorganisationerna väldigt mycket. Mm. Eh, att människor drabbades i större utsträckning av, av ohälsa och det blir svårare för människor som hade drabbats av ohälsa att komma tillbaka till de här mm. slimmade för det var många av de här arbetsuppgifterna som man använde för att anpassa och underlätta återgången i arbetet, lade ut på marknaden, mm. Ja, Det var det som skedde på, på, i arbetslivet och drabbade mm. framförallt offentlig sektor och framförallt vård och omsorg där vi fick höga sjuktal. Va? Mm. Och det måste man ha klart för, för att förstå det. Men sen, sen kraschar också rehabiliteringssystemet. Mm. Alltså, man ska ner statsbidragen till företagshälsovården och... Eh, eh, Myndigheterna, Försäkringskassan och arbetsmiljön börjar också anamma New Public Management och då sa man att man skulle fokusera på kärnverksamheten, det är ju sånt där stridsrop, ledord som går igenom alla organisationer som, som anammar New Public Management och det innebar i det här sammanhanget att eh, Försäkringskassan konstaterade att ja, men många av de här som kommer till anpartningsgrupperna de har arbetsmåga de är alltså inte sjuka, vi ska jobba med dem med de som har arbetsmåga och då var det ofta att de hade partiellt, alltså delvis arbetsförmåga kunde jobba 25-50% exempelvis, mm. men det är så inte som tillhör i kärnverksamheten och Arbetsförmedlingen sa å andra sidan att ja, men de här som kommer till anpassningsgrupperna de är ju sjuka mm. eh, eh, och det tillhör inte heller Arbetsförmedlingens kärnverksamhet och det gjorde att eh, både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan försvann från de här anpassningsgrupperna där de satt tillsammans med fack och arbetsgivare och eh, sjukvården va? Mm. Och när det var så försvann på sen som de hade alltså de här medel som man kan använda till lönebidrag exempelvis från arbetsmiljön sida om arbetsgivarna inte vill skapa en halvtidstjänst och kan arbetsmeningen gå in och säga att ja, vi man då kommer ta något med lönebidrag på 50 50 mm. kunde gå in och säga att ja, men det är är det så att den här personen inte kan jobba mer än 50% då kan vi täcka upp med, med, med, med sjukersättning eller förtidspension på 50%. Mm. Mm. Och när de, möjligheten och verktygen försvann då hamnar facket och arbetsgivarna så att säga. Det blir en mycket hårdare match mellan facket och arbetsgivarna. Det är svårt för arbetsgivarna att eh, anpassa arbetsplatsen om inte de här stimulansmedlen fanns på plats. Så alltså De här anpassningarna kraschar en efter en. Mm. Det finns nog var fortfarande, men väldigt många av dem kraschar under 90-talet. Mm. Så de stora strukturförändringarna har forskningen pekat på. Det handlar om eh, slimmade arbetsplatser och det handlar om att rehabiliteringssystemet kraschar. Mm. Eh, det handlar inte om individernas attityder. Hade det handlat om det då hade vi fått sjukskrivna. Mm. Men eh, 80% procent ungefär av den här ökningen av, av sjukfrånvaron mellan 1997 -19, och 19 -19, 2002-2003 80% procent klaras med att sjukskrivna blev längre. Mm. Inte att det var fler som sjukskrev mm. sig. Då hade, vi haft, hade det varit den här fusk och överutnyttjande diskursen att det var attityder det handlade om. Då hade vi haft eh, en, en, en, en epidemisk spridning mm. av sjukfrågorna. Och, mm. och det såg det här. Utan, och förklaringen till att sjukhusgivna blev längre, det var ju att, att människor blev klar i systemet därför att bo och naturliga rehabiliteringssystemet hade bränt. Mm. Det var svårt att få plats ute på arbetsplatserna för att de var så slimnade. Va? Mm. Finns det, någon, finns det någon koppling, eller kan man se på något sätt i, i forskningen att eh, 90-talskrisen och på det viset ett hårdare arbetstempo också ökade antalet sjukskrivningar? Ja. Det, ja. det, det ligger ju också i det här, mm. men den stora förklaringen skulle nog jag vilja sätta på mm. organisationsnivå alltså som har med det här mm. marknaden och det faktum att man ska, ska ner i rehabiliteringssystemet och att ja. det kraschat. Delvis till följd av marknadstänkandet, delvis till följd av att man eh, drog undan resurser så att mm. säga, från den mm. som var liksom navet i, den här, i det här rehabiliteringssystemet, va? Mm. Eh, och, och, och Grunden här det, det är ju liksom att när alliansen då, eh, analyserade utvecklingen början på 2000-talet, mm. jag vet att det är alltså som lanserar den här fusk- och överutnyttjandediskussionen mm. genom att mm. säga att ja, vi, vi är nog lite för suga här. Alltså, mm. sådär. Finns inte den här forskningen på bordet utan. Det får ju ett jättestort genomslag i den massimera debatten. Och det rör mm. också med delar av socialdemokratin. Alltså Anna Hedborg som var socialminister på, socialförsäkringsminister på 90-talet säger Ja, men det kanske är så att vi har börjat uppsöka våra sjuka ja. För att socialdemokratin glider också med mm. den här förutnyttjande skursen. Mm. Som sen ligger till grund för den här stora systemskiftet som Alliansen gör 2008. Va? Mm. Och efter det, eh, 2014 när vi får en... Eh, en socialdemokratisk regering igen så, så eh, gör man inte så stora förändringar i det här regelverket. Man avskaffar den så kallade stupstocken mm. i sjukvänningssystemet. Men annars låter man borgernas rehabiliteringskedjan rulla på. Mm. Man, man lovar de... ju väldigt mycket saker i den valrörelsen när man säger att man ska ta bort stupstocken och det gör man ju också. Men man pratar ju också om alltså, i att sjukförsäkringen faktiskt ska gälla den som är sjuk. Och, alltså De har ju mycket Mm, ja. liksom retorik i valrörelsen kring sjukförsäkringen för att det ja, är en så pass stor fråga. Man har också en, en, en samsyn med den fackliga rörelsen mm. att vi deltar i olika sammanhang och skriver texter tillsammans med mm. I den tiden var det Thomas Einerod som var talesperson för Socialdemokraterna i sjukförsäkringen. Vi skriver mycket tillsammans om hur man skulle kunna göra sjukförsäkringen rimligare och mänskligare. Mm. Som vi säger, mm. och det handlar inte bara om slutslocken utan det handlar också om de här andra tidsgränserna i, i, i, i sjukpänningen. Mm. Men det handlar också om sjukersättningen alltså, som har så hårda kvalifikationskrav. Så de mm. eh, bedöms enligt Anna Hedborgs utredning vara OECD världens hårdaste. Mm. Det, det där ligger mer i den här analysen från... Mm i arbetarrörelsen, både politiskt och fackligt. Gör, va? Men, Men rehabiliteringskedjan jag... den får rulla på efter 2014. Kan du förklara lite vad, vad den består av för den som är helt oinsatt? Liksom? Ja, Den består ju av den absoluta tidsgränser när man ska så att säga, pröva arbetsmågan mot olika typer av eh, arbeten och arbetsmarknader. Alltså för de, under de första 90 dagarna då ska man prövas tillbaka mot sin gamla anställd. Va? Mm. Kan man komma tillbaka till sin gamla anställning då ska man inte ha sjukpenning. Kan man inte det då har man rätt till sjukpenning. Mm. Efter dag 90 så ska man prövas mot annat arbete hos arbetsgivaren. Mm. Eh, och det kan vara, ja, no, någon form av arbete som finns som arbetsgivaren kan erbjuda där man kan göra eh, nytta för verksamheten eller företaget. Och Det gäller ända fram till dag 180. Mm. Och det är då man övas mot det som kallas för normalt förekommande arbete. Mm. Och men vad är det? Ja, alltså vad är det? Det skulle inte vi så vilja veta. För försäkringen gör här en bedömning mm. där man mm. säger att ja men, mm. alltså utifrån nuvarande regelverk säger man att du skulle kunna ta ett arbete som inte ställer någon mm. större krav på din mentala mm. intellektuella och fysiska förmåga. Ett sånt arbete är normalt förekommande mm. mm. Sen behöver man inte presentera varst det där arbetet finns, alltså hur, vilket konkret arbete det där egentligen är eller vilken typ av arbete det är. Mm. Det behöver man inte göra enligt lagstiftningen och det gör man inte heller. Och då blir det en prövning som blir väldigt absurd alltså, mm. där många gånger eh, den försäkrade och vi som företräder den försäkrade i olika försäkringsärenden säger men var finns det här mm. eh, förekommande arbetet? Ja, men det behöver försäkringskassan inte konkret berätta någonting om. Och det är det som Claes Janssons utredning som nu. Vi, har, vi krävde ju ganska länge att man skulle se över det här. Mm. Eh, under förra mandatperioden så tillsatte ju inte regeringen någon utredning i början utan precis i slutet, innan valet, så tillsatte man Claes Jansson att se över det här. Och nu ligger det ett förslag från Claes Janssons utredning där han säger att ja, men försäkringskassan måste ange vilken typ av arbeten som. Som de anser att den försäkrade kan ta. Mm, mm. Eh, och förutlår de att man ska gå in och ändra lagstiftningen så att det ska vara ett angivet normalt förekommande arbete. Så mm. jag åtminstone hur de tänker. Mm, de, mm. De, de har en tanke bakom det här med normalt förekommande arbete. Och ena, ju, Johan från min chef på LBA, han säger att, mm. att det i praktiken är en prövning mot hittepåarbete. Den mm, mm. fick ju eh, arbetsmarknaden som egentligen inte finns. Mm. Men om utredningens förslag skulle bli verklighet då skulle det innebära att Försäkringskassan måste säga ge ett exempel på ett riktigt arbete. Är det så? Eller vilken typ av arbete. Det är standard för svensk yrkesklassificering. Då måste Försäkringskassan ange vilken yrkesgrupp som försöker att den försäkrare kan jobba inom buskaför eller, mm. eller eh, alltså den typen av kategorier. De behöver inte ange exakt vilken typ av buskaför du, du, du måste vara men alltså det, det som i den här klassificeringen beskrivs ingå i den här yrkesgruppen buskaför. Det måste den enskilde kunna klara av. Exempel mm. Mm. Mm. Mm. eller, eller mm. annat, mm. det förtydligas på undersökningsskala eller något annat. Och det är klart ett ett steg fram mm. naturligtvis. Mm. Vi hade ju velat se att man gick ännu längre men det här är ju ändå ett rejält steg framåt. För då kan man ju, alltså för den enskilde så ökar ju rättssäkerheten i den bemärkelsen. Att, ja, men då vet man lite mer hur försäkringsplatsen tänker. Va? Mm. Och så kan man också pröva, är det rimligt eh, att eh, den försäkrade eh, anfall kunna jobba som det här eller det här. Va? Vilket mm. yrkesgrupp det nu är. Va? Mm. Då, då kan man ju inte pröva det på, på, på, på, på det på sättet. Nej. Men... Till arbetsmarknaden. Mm. Men visst är det också så att... För det är efter, efter dag 180. Ja, det är då den här prövningen normalt mm. förekommande arbete sker. Och, för Och vad, det är så här, är, vad är arbetsgivarnas arbete? ansvar efter dag 180? Ja, alltså arbetsgivarna har ju ett arbetsmiljöansvar. Men mm. är det på sättet att den enskild inte får någon... någon sjukpendling, då kan ju arbetsgivaren konstatera ganska enkelt att ja, men den enskilda har ju ändå ett sjukintyg i botten som Försäkringskassan är underkänt men eh, arbetsgivaren kan ju säga men då kan inte vi erbjuda någon arbetsuppgifter åt mm. dig därför att du har ett intyg på att du inte kan arbeta eh, och, och då blir ju den enskilde hänvisad till arbetsförmedlingen. Mm. Ja. Och det finns ju någonting numera som heter uppsägning på grund av personliga skälhälsofallet. Mm. Alltså när aktivaren på grund av en hälsa inte kan erbjuda arbetsuppgifter då har man rätt att säga upp en. Mm. Eh, och, eh, ja, eh, ibland så är, händer det ju att en enskild säger upp sig själv och mm. går till allmänningen. Och det eh, riskerar att leda till att, att man eh, får en karens i avkassan. Så då riskerar man ju att... Mm. Det, det är helt utan. Mm. finns det också en risk när du kommer till arbetsförmedlingen att de klassar dig alltså som att du inte kan vara aktivt arbetssökande på grund av din hälsa. Och då får du inte heller och Då ramlar du mellan stolarna. Mm. Mm. Det är där med, är det uppmärksammade ärendena som har varit i media har handlat, handlat ofta om just personer som är alltför sjuka för att kunna ta ett arbete och av försäkringskassan bedöms för alltför friska för att få sjukpenning. Mm. De ramlar myndighetsstolarna och försäkringsplatsen mm. och det där är ett stort problem för, mm. för, för de de många upplever ju att, de inte, att försäkringen inte är förutsägbar och säker de vet Nej. inte vilka grunder som deras arbetsmåga bedöms mm. Om vi tittar på den här utredningen <skratt> eh, vad är det mer som han föreslår i, i den att, som kan bli liksom något bättre ja Det är två delar till alltså mm. det är Dels det att, att man i större utsträckning kan väga in att vi har varierade individuella förutsättningar när det gäller rehabilitering exempelvis. Mm. och Då finns det två undantagsregler idag i, i, i 180 dagars gränsen, särskilda skäl eller om det anses oskäligt så ska man inte. Prövas mot normalt förekommande arbete och då ska man fortsätta prövas på, mot arbete hos den gamla arbetsgivaren. Mm. Och Att tillämpa försäkringsklassen ytterst stramt visar mm. Claes Jan sin utredning. Alltså Man tillämpar det oerhört sällan. Mm. Så därför föreslår de att man ska få ett eh, mer utvidgat, eh, utvidgat, utvidgat möjlighet att pröva utifrån individens förutsättningar. Man, man vill att man är inför någonting i lagstiftningen som kallar för övervägande skäl. Mm. Skälen väger över att man, att man faktiskt inte kan eh, ta ett arbete på ett normalt förekommande arbete. Då ska man inte vid 180 dagar pröva prövas mot det. Så det är ett lite vidare begrepp. Vi hade velat gå lite längre där från LOs sida och, och säga så här att en grundläggande princip i sjukförsäkringen är ju att man är försäkrad i befintligt skick. Mm. Mm. Alla har en ålder... Bostadsförhållanden, utbildningsbakgrund och så vidare. Va? Mm. Och de sakerna kunde man ta hänsyn till innan 2008 när alliansen gjorde sina stora systemskifter. Mm. Vi tycker att det är jätteviktigt att inte bara arbetsmarknadsbegreppet som vi har varit inne och pratat mm. om normalt kommande arbete, att det blir mer realistiskt, utan mm. också att individbegreppet blir mer realistiskt. Det finns ju inte en individ som saknar ålder och inte har någon utbildningsbakgrund. Någonstans. utan då det att göra individbegreppet också mer realistiskt och det hade vi velat, velat få en lite större vidare förändring runt omkring men det rymdes inte inom ramen för de direktiv som Claes Jansson mm. fick de var lite strävare va mm. men det här som han föreslår med övervägande skäl det är ändå också ett steg i rätt riktning mm. jag. Så att, för då kommer eh, man, då kom man kunna det, hävda man, att det att... skulle gå lite längre och, och, och analysera mm. Så det är den andra delen. Först vad normalt förekommande arbete är, sen övervägande skäl. Och den tredje delen det är ju då att han föreslår att man ska få i större få rehabiliteringsersättning. Mm. Och i som man får rehabiliteringsersättning, då ska man ju rehabiliteras tillbaka till sin arbetsgivare, och då ska man undantag på den här. Prövningen mot normalt förekommande arbete blir 180 dagar. Va? Mm. Så gör ju rehabiliteringsprocessen tryggare. Mm. En rehabiliteringsnedsättning är i alla fall... Ja, men om man till exempel uh, försöker återhämta sig från en cancersjukdom till exempel. Ja, precis. Mm. Och inne, då, då kan du vara inne i en medicinsk och rehabilitering. Va? Ja. Och under tiden, då ska du inte... Eh, så att säga hotas med att eh, sjukpenningen rycks från rådstågarsplänsen- för att det kan vara ett normalt överkommande arbete. Ja. Då skulle man att för att komma tillbaka. Ja. Mm. Men så de tre sakerna är, är det som utredningen egentligen föreslår- som innebär förbättringar av sjukförsäkringen. Men om, men om LO hade mm. fått bestämma... hur hade, alltså För du sa det flera gånger att ni hade velat gå längre- på vilket ja. sätt eh, hade ni velat gå längre i de här tre frågorna? Eh, ja, den första delen tycker vi är bra. Att man, man ska ange ett konkret arbete. Vi mm. hade gärna sett att man skulle ange ett, ett, ett konkret arbete och inte bara en yrkesgrupp. Nej. Men det, det, det är ett steg framåt. Mm. Den andra delen som rör övervägande skäl. Där hade vi velat införa principen om att man är försäkrad i befintligt skitfullt mm. ut. Mm. och egentligen återinföra det som gällde före 2008 att alltså man kunde väga in ålder, utbildningsbakgrund och bosättningsförhållanden ja. När man ska ta ställning till rätten om ersättning. Mm. Det tredje handlar egentligen om att vi har ju rehabiliteringsersättning idag. Det är bara det att försäkringskassan tillämpar mm. inte det. Mm. Man, det är väldigt få som, blir, som får rehabiliteringsersättning. Mm. Och där handlar det om att styra om så att kassan börjar tillämpa och använda det här verktyget mer än vad man gör idag. Mm. Mm. De tre delarna tycker vi. Och Sen tycker vi också att det är viktigt att man ser sjukförsäkringen i ett större sammanhang. Mm. Därför att... Man pratar ju ofta om att ja, men inför man de här sakerna som vi och andra föreslår, ja, men då blir det en yrkesförsäkring. Det är en liten sån där halmgrubbe. Mm. Eh, och den politiska högen fram. Men vad är en yrkesförsäkring? Det är ingen vill ju att man så, har man fått ett yrke att man alltid liksom ska kunna jobba i det yrket. Och kan man inte av hälsoskäl, då ska man få sjuk eh, ersättning för sjukförsäkringen. Mm. Självligen ingen som tycker Nej. så. Utan då, då säger de, nej vi ska inte ha en yrkesförsäkring utan vi ska ha en omställningsförsäkring. Det är bara det att problemet när de pratar om omställningsförsäkring från arbetsgivarsidan det är att omställningskraven alltid riktas mot den försäkrade. Mm, mm. Den försäkrade Och mot arbetsgivaren. Att det är annat arbete. Va? Mm. Men omställningsförsäkring innebär ju också att det är krav som riktas mot arbetsgivaren. Ja. Att det är på det sättet att man behöver... Göra justeringar på arbetsplatsen, anpassa efter individens arbetsförmåga. Ja, men då måste arbetsgivarna leva upp till de omställningsfrågan mm. är man inte lika. Tittar vi på svenska arbetsgivare och jämför med arbetsgivare i andra länder, då finns det några studier som, som är gjort där. Inte som de har nu sista åren, men för några Exempelvis den parlamentariska potentialföreningen. Vilken det, sa du? Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen av Socialförsäkring. Gunnar Axén och sen Irene Vennemo var också involverade i det där. De hade en underlagsrapport där de jämförde vilka krav arbetsgivare har på sig när det gäller den här arbetslivsriktade rehabiliteringen som gör att man ska så att säga, öppna upp arbetsplatsen och underlätta vägarna tillbaka. Så då visade det sig att svenska arbetsgivare hade väldigt låga krav jämfört med andra jämförbara länder. Mm. Så att arbetsgivarna har ju i någon bemärkelse så är ju omställningskraven i sjukförsäkringen idag enbart ensidigt riktade mot den enskilda försäkrade. Men väldigt få omställningskrav ställs på arbetsgivaren. Mm. Och det är ett stort problem som man måste, man måste titta på. Mm. Eh, det är bra att man har infört det här med att arbetsgivare efter en tid att man är sjuk måste göra en individuell rehabiliteringsplan. Mm. Eh, det är jättebra att alltså en plan för återgång till arbete ja. alltså det är jättebra. Problemet är med det, det är bara att de arbetsgivare som struntar i det och som behöver det här kravet riktat på sig, de har egentligen inte någon större risk att få... Eh, inga ordentligt. böter eller? Nej. Så, nej, inga böter, inga sanktioner. Utan de får frimodigt mm. fortsätta strunta i det där. Och då har vi sagt att ja, det här borde man ju koppla på kännbara sanktioner. Va? Så mm. att arbetsgivare mm. som inte tar det här arbetsgivaransvaret för sin, sin personal, de, mm. de måste... Va. Mm. Det, det var normalfallet, eller det får var inte vara acceptabelt att, mm. att, att man tar det här med mm. att uh, försöka få tillbaka sin personal. För det som då händer det är ju att arbetsgivaren sliter ut sin personal liksom, systematiskt. Det finns en risk för det. Ja. Och när en arbetsgivare gör och bara kortsiktigt pengar på det, då blir det liksom utifrån laga på det sättet att det blir en race to the bottom. Alltså, ja. du, du ser en en mekanism va, som gör att det kommer att påverka också de arbetsgivare som i första ledet sköter sig. Ja. Men, men då resonera ja men är det okej för andra att göra så här, då måste vi också göra ja, det. för att Det blir en konkurrensfördel. Det finns en självförstärkande effekt. Va? Mm. Och därför är det viktigt att man förhindrar sådana processer. Mm. Va? Att man istället eh, rullar igång de självförstärkande effekterna i riktning mm. det ett arbetsgivare mm. istället för om vi ska gå vidare till det som liksom blir vad vi står nu eh, lite om karensdagen och vilken roll den har spelat i att liksom bromsa smittan eh, egentligen och det som brukar kallas för att du hade ett jättebra ord på det där men att gå till jobbet när, fast man är sjuk det vill säga nej men vad ja. heter, du kallar det något bra eh, Sjuknärvaro Sjuknärvaro, exakt ja. Vi kunna det, prata finns, lite om det? Ja, det finns rätt mycket forskning om det där i Sverige mm. Institutet har tittat på det en forskare som heter Gunnar Aronsson också. Han har ju myntat det här uttrycket att eh, dagens sjuknärvaro är morgondagens sjukfrånvaro ja. Om man går och jobbar allt för tidigt så riskerar man att slå upp skad eller förvärda den sjukdom man har Sen mm. längre tids ja. eh, eh, sjukfrånvaro och dessutom så är det så att om man och jobbar och bär på en smitta så riskerar man ju också att sprida smittan. Och det Just är det som har blivit akut nu under coronakrisen. Mm, mm. Det även de som har lindriga symptom kan vara smitt, ja. smittspridda. Då, liksom, då fungerar egentligen karen, ja, det, fungerar, eller karensavdraget. Man mm. ändrar ju till i 1 januari 2019. Mm. Eh, eh, om, man, om man säger karensen, så fungerar karensen i sjukförsäkringen som en smittspridningsmekanism. Ja. Just det, det blir eh, kostsamt att vara frånvarande när man egentligen borde vara frånvarande. Ja. Framförallt kostsamt för de som har låga inkomster. Mm. Eh, och framförallt då, många av dem jobbar ju i de här verksamheterna som är så viktiga nu när vi ska försöka bekämpa corona. Nämligen vår omsorg. Mm alltså den kvinnliga arbetarklassen alltså är mm. en tröskel så att säga innan man skjutskriver sig mm. e ekonomiskt mm. och det är korta i det läge som vi befinner oss mm. i då utan trötsklar inbyggda i sjukförsäkringen. Och där där jobbar ju också dessutom... arbetstrygghet eller liksom den trygghet som inte finns på arbetsmarknaden så att säga relaterar ju väldigt mycket till karensen eh, också. Det vill säga att när, om arbetsgivaren säger nej du måste jobba annars får du aldrig jobba igen. Nej men då gör det ju det. Ja, precis. Och dessutom på det sättet att vi är det enda nordiska land som har en karens i sjukförsäkring. Mm. Det har inte Danmark, Norge och Finland Och jag vet eh, våra vänner i Finland funderade på att man skulle införa det eh, för något år sedan då ja. tittar de på det så, exemplet och de ringde till såna som mig och andra sjukförsäkringsexperter. De tittar på analyser som var gjord i offentliga utredningar ja. och kom fram. Ah, ja, det där kommer nog, Det är inte så smart ur ett samhällsperspektiv. Nej. Det det kommer att bli kontraproduktivt, så man har avstått från att dikta där. Och i Norge har man, har, har man inte det heller, man har aldrig gjort det va? Nej. När man, införde man, inte... man karensdagen? Oj, med. det var karensdagen redan från början, alltså 1955 Aha, när Det blev mm. allmän obligatoriskt. Då hade mm. vi tre karensdag. Går man bort det så 70- 80-talet Men mm. det återinfördes... Eh, i samband med 90-talskrisen Som en del av det här krispaketet som eh, regeringen ville eh, mm. ha mm. och som, som man sökte stöd över för, för blockgränsen. Mm. Och då ville Socialdemokraterna inte ha en karantän, men det var en del i det som man fick ge för att andra så. Det var egentligen inte av man säger, försäkringsmässiga skäl eller något sånt mm. där, utan det var att spara pengar av statsfinansiella skäl man mm. införde. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm för att, att, att ta bort karensdagen innebär ju en kostnad Som det, alltså kan du inte förklara lite hur, hur det har blivit nu för att nu, företagen får ju fortfarande göra karensavdraget Ja, de gör löven. ju ett avdrag. Man, ja. har ju tagit, man har ju tagit bort eh, sjuklöneperioden. Alltså att ja. arbetsgivaren betalar sjuklön de två första veckorna. Och så säger man att man får de här pengarna tillbaka genom att man krediteras via ett skattekonto månadsvis som arbetsgivare. Då får man tillbaka det man betalar ut. Man betalar ut sjuklön och så får man tillbaka det via mm. kreditering via skattekontot. Va? Mm. Eh, och visst, du tyckt att ska man avskaffa karensavdraget eh, så är det väl rimligt då att säga att eh, ja arbetsgivarna ska inte göra det och så blir man eh, så att säga krediterad via det här skattekontot ja. i efterhand till som för alla andra förökningen det hade varit jätteenkelt hade mm. man inte behövt placera in för Nej det, blir, behövt... det känns som ett väldigt onödigt steg ja för det man har gjort nu det är att man har infört ett karensbidrag mm. som först ligger eller som ligger på 700 kronor nu mm. och som man har sagt att man ska höja till 804 kronor i mm. sommar mm. först tror jag där det täcker ju naturligtvis gränsen för en del av de försäkrade, men mm. många som ligger över för att säga den gränsen så täcker ju, täcks Nej. ju inte. För man måste ju komma ihåg också att, att sjuklönen de här två första veckorna som arbetsgivarna betalar har inte något inkomsttak. Mm. Det har ju försäkringen. Mm. och man har mm. den här ersättningen som man ska få från i sommar på 804 kronor ligger ju eh, som högsta dagpenning. Alltså. Det är det som man får under inkomsttaket så att mm. säga. Mm. Det har man ju gjort bland annat och det är bra, det är bra att man har höjt det. Det är mm. också ytterligare ett som mildrar karenseffekten. Mm. Ett betydligt och mer effektivt system det hade vi att, att göra som, som, som vi föreslår, för att koppla det till, till helt enkelt den här krediteringen av sjuklön. Va? Mm. Mm. Och man kan fundera varför man har gjort det. Ett, alltså, jag, jag vet inte, jag spekulerar, mm. men handlar det lite om att det är enklare liksom att avskaffa det här när, man, när coronakrisen är över. Mm. Jag vet inte. Mm. Att man helt enkelt vill återinföra karensdagen eller karensavdraget den dag som det är möjligt liksom. är bara karensbidraget med man tillbaka i de gamla förhållandena. Ja, men exakt. Och det som, det som den här har visat är ju att till exempel när man har en sån här. Det ju, känns hemskt att säga, givmild men typ normal. <går> idé om att man ska vara hemma när man är sjuk. Då är. Eh, minskar ju också det som är säsongsinfluensan alltså alla de andra sjukdomarna som brukar spridas under våren i Sverige har ju också begränsats för att ja. eh, eh, människor faktiskt har varit hemma när de är sjuka och, alltså jag skulle vilja säga att det handlar om rimlighet på något mm. sätt att det är orimligt med den här typen av karantän Så det är mm. rimligt att man är hemma när man faktiskt är sjuk och vi ska ja. ju på mig, att jag tror det var 2018 jag tror det var 3000 personer som avled i säsongsinfluensan det mm. är Va? Och det handlar ju väldigt mycket om personer som är lite äldre och mm. sköra, mm. ofta finns de äldreomsorgen. Mm. Det är klart alltså, jag tycker inte det är något som är ska ses som normalt eller att det ska normaliseras. Nej. Jag tycker det är orimligt alltså för varje människa som mm. soffar på grund av sjuknärvaro. Det är i sig är orimligt. Va? Mm. Det, det är en mänsklig kostnad och det, det, ja, det, det är fruktansvärt egentligen. Mm. Va? Så att, de här effekterna har vi ju sett tidigare, men de mm. blir ju så påtagliga på grund av det här coronaviruset. Mm. Som har fruktansvärda konsekvenser mm. just på de här grupperna. Va? Mm. De som är lite äldre och på riskgrupper, så att säga. Mm. mm. Um... Är det något mer som man kan säga, alltså det som har blivit tydligt för mig tycker jag är att väldigt många i min liksom bubbla eller närhet har förstått hur lite pengar man får av sjukförsäkringen. Anna Hedborg tittar på det i en utredning som har hade i början på 2000-talet vad det hon tittar på ja, men hur många är i alltså, hur, mm. och hur länge var det innan majoriteten av befolkningen har erfarenheter och sjukförsäkringen och mm. det tar ungefär tio år. Mm. Eh, och det gör att många utav alltså då på den tiden mm. för jag vet inte exakt hur den siffran skulle vart den skulle hamna idag alltså mm. men jag tror att den skulle hamna någonstans eh, på ungefär samma samma nivåer mm. lite på de här regelförändringarna men, det, men tio år alltså ta, tog den på 2000-talet innan majoritet av befolkningen hade kontakt med sjukförsäkringen och det är mm. ju att Går du in och ändra på det här regelverket så tar du ett tag innan folk förstår vad som mm. har hänt och hur, mm. hur förändringarna slår. Och jag tror att en reaktion som jag mötte, jag jobbade som välfärdsutredare på TSO mm. eh, just när man gjorde de här förändringarna i rehabiliteringskilden 2008. Och den mm. reaktionen som fick de följande åren därefter var ofta att det inte både för fattigt för, för eh, aktiva men också framförallt medlemmar i TCO. Men ja. Där, ja, är sjukförsäkringen så här dålig Ja. En liten chockverk där de mm. hade skett. Va? Mm. Och det är de som drabbades av vårdhälsa eh, så här. Men den, den liksom samhällsretoriken och fortfarande samhällsretoriken är väldigt mycket kopplat till att ja, men den svenska välfärdsmodellen mm. är ju väldigt tilltäckande och generös. Mm. När det gäller sjukförsäkringen så är den ju inte det. Och sen okay. har man ju visat att ligger vi under i snittet i EU. Och vi har ju rasat kraft. När det gäller sjukförsäkringen också, även om det inte finns några lika detaljerade motsvarar där jämfört det skulle sjukförsäkringen. Men, men, men folk men, lever eh, liksom i villfarelsen om ja, att vi har en sjukförsäkring som eh, täcker alla och där man får en, liksom ett som är en starkt skyddsnät helt enkelt. Ja, nu tror jag att det börjar sjunka in lite mm. det här hur det dåligt sjukförsäkringen fungerar. För mm. nu har det ju gått lite drygt tio år sedan mm. alliansen stora systemskiftet systemskifte 2008. Alltså ja. När det är många har erfarenheter själva eller erfarenheter från mm. de någon känner eller... mm. hur, hur hur det fungerar alltså att nu tror jag att vi, vi alltså nu, nu ligger ju fokus i debatten på, på bristerna i det här systemet mm. och när Krisen tydligen liksom blickstelyst de här bristerna mm. Vi har ju en, en annan samhällsdebatt idag än vad vi hade eh, runt 2008 när man införde de här regelverken. Absolut. Ja, men jag tror att det handlar, det, handlar, det handlar om bland annat om att fler också har erfarenheter av hur, hur det faktiskt fungerar i sjukförsäkringen. Det mm. tror mm. också är en sak som, om man ska prata om post-corona. Ja, vi går in på det, post-corona nu. <laughs> att det, det, det vi har pratat om hittills, det handlar ju om vad man skulle kunna kalla för golvet, alltså mm. när man eller tröskeln in i systemet mm. kanske alltså När man kommer in i systemet, alltså, och trösklarna har ju blivit väldigt höga och utestänger väldigt många. Mm. Och det är ofta akut, de människorna blir i stor utsträckning fattiggjorda. Ja. Så det är det man ser ofta i samhällsdebatten. Men jag tror också det är viktigt att man lyfter inte bara golvet utan också taket. Mm. Det vill säga att vi har i de nordiska länderna ett, eh, en standard trygghetsmodell. råder i sjukförsäkringen, det vill säga Ersättningen är grundad på försäkringsmässiga grunder i relation till den inkomst du har. Mm. Så höginkomsttagare får en större ersättning än låginkomsttagare. Därför att man, man relaterar det till inkomsten. Och det där kan man ju tycka låter konstigt. att Varför skulle LO slåss för det? Mm. Jo, det handlar ju väldigt mycket om eh, alltså legitimiteten för systemet. Har vi system som ger... Bra ersättningar också hindrar människor i medelklassen med relativt sett höga inkomster. Att inte tvingas gå från hus och hem när man blir sjuk, då mm. får ett sådant system en bred legitimitet. Va? Ja. Och, och då kan man bygga ut det systemet och när man bygger ut det systemet även om de som har höga inkomster får högre ersättningar mm. så är det så. Att de med låga inkomster arbetarklassen och mm. finner i, i olika typer av människanära yrken i större utsträckning är sjuka. Mm. Och de har högre sjukdomsrisker mm. och det gör att det här systemet ändå genererar jämliktigt slutändan. Mm. Det skyddar de här människorna som har högre sjukdomsrisker i större utsträckning i och med att det är så utbyggt som det är. Mm. Risken med, med, med det som händer efter coronakrisen det är att man börjar prata om att spara pengar och så slår man in på någonting som finns i andra länder. Alltså någon form av grundsjukhetsmodell eller medborgarlön eller basinkomst. Som skjuter de allra mest utsatta enbart. Risken är ju då att vi kvider iväg ett system som får allt lägre och lägre legitimitet. Och så skär man och skär man till de mm. här systemen är mer. Är det här, det, är det här för och, den debatt som också har funnits? När det, när det gäller jämlikheten blir ja. sämre det sämre. Det ju den typen av system. Mm. Och det tror jag är någonting som vi måste tänka på efter coronakrisen. Mm. Ursäkta om jag avbryter <laughs> den. <laughs> Bra, Bra. Bra. slutkläm. Men det som, det som jag funderar för det, det som har dykt upp nu i kanske, i, liksom i kölvattnet av corona, eh, har ju varit att det finns en massa människor som inte innefattas i systemen. Det vill säga eh, som inte har rätt till A-kassa, som inte har eh, rätt till sjukförsäkring när de är sjuka och så vidare. Eh, och då har, höjs ju ofta rösterna för en ett annat system, det vill säga en medborgarlön. Mm. Det här, jag tycker att din argumentation kring, alltså kring bort, alltså lönebortfallsprincipen, ju verkligen är ett argument mot det som är medborgarlönsförslagen. så att säga. Ja, alltså risken är ju att man växlar över till ett system som bygger på medborgarlön eller basinkomst. Men ja. samtidigt också, kommer jag ihåg att i de här systemen så finns det ju grundersättning och grundbelopp. Både i A-kassan och sjukförsäkringen. Mm. I sjukförsäkringen så har man ju någon form av grundbelopp i sjukersättningen. Ja. Det, vill säga, det får ju människor som inte har en sjukpennig grund mm. och din, då ersättning. Och de systemen skulle man kunna förstärka. utan mm. För den skulle gå in i ett helt nytt system som handlar om medborgarlön eller basinkomst. Mm. Mm. Det, det är något som vi från LO har drivit på det när det gäller avkassan och, och sjukförsäkringen mm. att de här typ, den typen av gru grundskyddan då måste förstärkas. Va? Ja. Men det är samtidigt viktigt tror vi att man ska Alltså, vill man på allvar långsiktigt bekämpa ojämlikhet och fattigdom mm. då är den välfärdsmodell som vi har alltså standardskyddets väldigt effektiv det visar ju liksom forskare som har gjort jämförelser med andra länder att mm. i där man har den här standardtrygghetsmodellen där får välfärdspolitiken en mycket större omfattning och i slutändan så genererar den mycket större förändringar när det gäller ojämlikheten alltså vi får en mm. Mot, mot en högre grad av jämlikhet va? Mm. just beroende på de här systemmekanismerna va? Mm. Ja men exakt eh, jag tycker det, det, blir en, det blir väldigt tydligt att man måste både förstärka golvet och man måste förstärka eh, liksom, taket och, och eh, ja. hela liksom, legitimiteten för systemet för precis alltså, ja. Ja. Eh, och då, då är det lite så här också att man i debatten så väl Verkar det som att utgifterna för sjukförsäkringen Är väldigt höga mm. eh, och man försöker Värdera det, vad är högt och lågt mm. Alltså det handlar om hur långt det är ett mm. <laughs> Man måste ha något Att jämföra med mm. och ska, ska man göra jämförelser över tid När det gäller utgifter i, i sjukförsäkringen Då måste man i och med att det är ett inkomstrelaterat standardtryckhetssystem, då måste man ju jämföra med någon form av värdeökning eller värdeskapande i samhället. Mm, mm. Det forskare då ofta brukar göra är att man relaterar utgifterna till BNP. Mm. Tittar vi exempelvis på utgifterna när det gäller socialförsäkringarna i stort, om vi, om vi får och exkluderar pensionssystemet, va? Ja. så har de ungefär värrats i relation till BNP med från 1990 fram till idag. Mm. Från 10 procent av BNP. Och då är socialförsäkringarna i bred Så Tittar du på sjukförsäkringen enbart mm. så har utgifterna för sjukförsäkringen mer än halverats från 7% till under 3%. Mm. Så att vi avsätter en mindre del av de värden vi skapar till försäkringsskyddet mm. när vi blir sjuka. Ja. Och det där är viktigt alltså när man pratar om utgifter och vad det kostar. att vi, är, vi har idag, inte bara om man tittar på mm. du tittar på sjukhandlingen och sjukersättningen som är de två stora ärendeslagen i, i sjukförsäkringen, mm. så ligger det idag om man tittar på hur många personer som, eh, som får de här typerna av ersättningar så ligger de historiskt låga alltså, mm. på nivåer som, som är jämförbara med 1955 när mm. vi införde en, en eh, sjukförsäkring. Det är ju häpnadsväckande kostnaderna ligger vi också väldigt högt mm. och det där är viktigt att ha med sig för att argumentet emot att göra sådana här förstärkningar att både eh, sänka trösklarna och höja taken till systemen är ju ekonomiska. det kommer mm. att fortsätta. Mm. Ja, men vi har väldigt lite pengar idag i relation till vad vi har gjort tidigare historiskt till mm. sjukförsäkringen. Det tar med sig mm. Ja det är ett jättebra, jättebra medskick. Eh, om vi tänker, om vi liksom Önsketänker här efter corona. Då vill vi ta bort karens. Liksom, det rimliga är att ta bort karensen i sjukförsäkringen helt och hållet. Är det något annat som man känner? Det här borde vänstern, sätta liksom, eller vänstern och arbetarrörelsen i stort sätta ljuset på efter corona. Ja, alltså det är det här som jag har varit inne på. Mm. Alltså först som man säger på medellång sikt alltså, så handlar det om att införa Klaus Jansson-utredningens eh, Jansson förslag. Ja. Och det gäller både de här, eh, alltså, mm. att man plockar bort den här prövningen mot en fiktiv arbetsmarknad och säger att Försäkringskassan måste ange vilket, vilket typ av jobb man, mm. man ska pröva sig mot. Och, och också de här förändringarna vid 180 dagars gränsen där man kan väga in eh, större individuella hänsyn och att man gör att rehabiliteringsprocessen blir tryggare genom mm. den här rehabiliteringen. Är liksom, eh, på medellång sikt, alltså långsiktigt, så då tror jag att det handlar om att eh, återge det här systemet en högre grad av legitimitet. Mm. Och det handlar om att slå vakt om inkomstbortfallprincipen. Man måste eh, kunna säga att ja, men det är rimligt faktiskt att, att, att om jag har en högre inkomst, så ska jag ha en högre försäkringsersättning. Därför mm. att jag får en större del av mitt eh, löneutrymme via den så kallade sjukförsäkringsavgiften i systemet. Mm. Och det ska finnas en koppling mellan vad man får in och vad man får ut. Va. Mm. Sen att vi måste ha ett tak någonstans, för det är ju orimligt ändå att miljonärer ska få ja. miljoner i, i, i sjukvämningar. Så mm. vi ska ha ett tak, men det ska vara högt. Va? Mm. Och taket har ju hållits väldigt lågt. Vi ska ju komma ihåg att alltså sen 90-talskrisen så gjorde man egentligen ingenting till att höja taket, den precis före valet 2006 när de var förlorat, då höjde tillkomsttaket. Mm. Men till så hade man låtit så att säga... Eh, eh, Utveckling, lön utvecklingen, lönutvecklingen är urgröpad så att säga, inkomsttaket. Så det blir fler och fler som hamnar över taket. Mm. Och det som händer det är ju att många av de här personerna söker sig till den privata försäkringsmarknaden antingen gruppvis via sitt fack mm. eller också som privatpersoner mm. och tecknar upp bättre försäkringsbyggnad än mm. det allmänna kan ge. Och då försvagas och risken... ju legitimiteten i systemet när, när man gör så. Mm. så. Efter ett tag så då börjar man fråga sig, man varför ska vi betala ja. eh, avdelningar åt olika håll? Dels att mm. det här systemet som det, i stor utsträckning av logikomsttagare alltså mm. det allmänna systemet. Och sen att det här systemet som vi som har lägre sjukdomsrisk och därmed kan få bra försäkringsvillkor, eh, till det ska vi också betala, alltså i två riktningar. Och risken mm. är ju då att ja, man, dra ner villkoren i, i det allmänna försäkringssystemet inför någon form av grundtrygghet eller basinkomst eller vad man vill där. Så kan man sedan försäkra upp sin inkomst själv utifrån sin sjukdomsrisk. Mm. Va? Och då spricker ju, då, alltså, då, då drar ju samhället isär. Mm. Mm. Då, då försvinner den här sammanhållande funktionen som som i för sig ett, ett allmänt effekt i Ja, exakt. Eh, med de orden så tror jag att vi är klara för idag. Det finns väldigt mycket mer att prata om när det kommer till sjukförsäkringen och socialförsäkringssystemet är stort, men eh, det får bli en annan podd helt enkelt. Så jättestort tack Kjell för att du var med eh, och eh, på återhörande helt enkelt. Ja, tusen tack själv. Ja. Det var